По виїзді Германа Ривка кинулася знову на суфу, хлипаючи та втираючи сльози. І кілько разів кинула очима на нещасне письмо з Львова, тільки разів сльози наново починали плести з її очей. Сльози лагодили їй жаль, розливали всякі думки, вона давала уноситись їм, мов, тихим хвилям, не думаючи, куди вони несуть її. Хлипаючи та обтираючи сльози, вона забулась зовсім, забувала навіть про готліба, про лист, про своє гори, і чула тільки пливучі, холодніючі сльози. Де ділись ті часи, коли Ривка була бідною, робучою дівчиною? Де ділись тогочасна Ривка, проворна, працьовита, жартівлива і вдоволена тим, що мала? Ті часи й то та ривка згинули безслідно, затерлися навіть в замороченій пам'яті теперішньої ривки. Двадцять літ минуло, коли вона, здорова, крепка, робуча дівчина, одного хорошого вечора зустрінулася случайно на вулиці з бідним либаком Германом Гольдкремером. Вони розговорилися, познайомились. Герман тоді Починав непевним ще кроком іти до багатства. Він мав зобов'язання при ліверунку до цісарського депо, і вже близько йому було все стратити, бо не стало йому грошей, щоб довершити все, до чого був зобов'язався. Почувши, що Ривка має зложених трохи грошей на віно, він сквапно оженився з нею, підрятував тим віном своє діло і добився великих зисків. Щастя усміхнулось йому, і відтоді вже його не покидало. Багатство плело до його рук, і чим більше нагромаджувалось, тим менше було страти, тим певніші зиски. Герман увесь віддався тій погоні за багатством. Ривка тепер для нього стала п'ятим колесом у возі. Він рідко бував дома, а як коли й завернув, то уникав її чим далі, то більше. І не даремно. Ривка змінилась за ті літа дуже, і змінилась не на користь собі, хоч певно й без своєї вини. Можна сказати, що Германове багатство заїло її, підточило її моральну істоту. Зроду сильна і здорова, вона потребувала руху, роботи, діла, котрим би могла зайнятися. Доки жила в бідності, доти такого діла їй не хибло. Вона служила у багатших жидів, заробляла всіляко, щоб продержати себе і свою тітку, єдину своячку, що їй осталось після холери. Розуміється, що звичаєм убогих жидів вона не одержала ніякого, навіть звичайного, хайдерського образування. Тяжке життя і праця, ну, звичайно одностайна і механічна, розвинули її силу, її тіло, але зовсім не ткнули її думки». Вона виросла в круглій невідомості й темноті духовій, не мала навіть тої природної спосібності та розторіпності, яку, звичайно, зустрічаємо у сільських дівчат. Тільки то, що було безпосередньо коло неї, то могла вона поняти, тим могла зайнятися, поза тим нічого не розуміла. Такою взяв її Герман. «Любові між ними не було». Правда, зразу молода, здорова природа обоїх притягала одно до другого. Нерозвиті чуття і думки наразі й не бажали нічого більше, крім простої тілесної розкоші. Та й то цілими днями вони, звичайно, не видалися, тим приємнішою була зате стріча вечором. Їм уродилась тоді донька, котра однакож швидко померла, здається, через неосторожність самої матері вночі. Тоді ще гольдкремери вважалися за бідних. Герман уганявся по цілих днях по місту або по околишніх селах, ривка господарила дома, варила, прала, рубала дрова, шила й мила, одним словом, жила робітницею, так як і досі. І це була ще не найщасливіша пора її життя замужем. Перша дитина, також здорова і гарна дівчинка, дуже її тішила і також чимало причинювала їй роботи і заходів. Чим більше ривка робила та запопадала, тим ставала здоровішою і веселішою. Правда, вона сама не знала, що це іменно з праці, і частенько жалувалась перед чоловіком, що не має ніколи й хвилі віддиху, що тратить здоров'я, повторюючи більше звичайні бесіди других жінок, аніж говорячи з власного переконання і з власної потреби. Нещастя хотіло, щоб ті її бажання аж надто швидко сповнилися. Герман розбагатів, закупив вигідний обширний дім на Бориславськім тракті, наняв прислугу, якої вимагала Ривка, і їй зразу немов полегшило. Ходила по тих покоях, на котрі недавно ще не сміло поглядала з вулиці, приглядалася образам, меблям, диркалам та обоям, порядкувала в кухні, зазирала до спіжарні, але швидко пізнала, що все те її ходження й зазирання було непотрібне. Герман сам видавав слугам усе по рахунку і за найменшу недокладність грозив прогнанням зі служби, тож при невеличкім господарстві, яке у них велось, не було що боятись окрадування через слуги. Нанятий кухар розумівся на варіва далеко ліпше, ніж сама пані а її ради та розпорядки приймав щемною насмішкою. Переставляти меблі і перевішувати образи їй швидко навкучилось, і от тепер-то почалась нова, страшна доба її життя. Вона досі не знала, що таке нуда. Тепер нуда просякла її до кості. Вона-то волочилася по широких покоях, мов заклята, то сиділа в кухні, балакаючи з службою, то лежала цілими годинами на софі, то виходила на вулицю і вертала швидко додому, не можучи найти собі ніякого заняття, ніякої роботи, нічого, що б підтверджувало яким небудь руху її нерви і мозок. Служба супроти неї була мовчазлива, знаючи її дразливість за леда яке слово. В чужих домах вона бувала рідко, та й всюди обходились з нею дуже холодно. Впрочем, всякі відвідини були для неї мукою. Серед нових кружків людей, в котрі так напруго вело її багатство мужа, вона чулась зовсім чужою, не вміла повертатися, не знала, що говорити, не розуміла ані їх компліментів, ані їдких притиків, а своїми грубими дотипами та простими замітками будила тільки сміх. Швидко вона похопилась, що вона справді стається тільки посмівищем тих людей і перестала зовсім бувати в товариствах, перестала приймати у себе чужих людей, крім кількох старших жінок. Та й ті незадовго поображувались за її дразливість та наглі непогамовані вибухи і перестали бувати. Ривка осталась сама». Мучилась і билась, мов звір лісовий, запертий у клітку, і ніяк не розуміла, що си їй такого сталося. Її нерозвита думка не могла ні дійти до причини того стану, ані найти з нього вихід, найти яку-небудь діяльність, яке-небудь заняття для своєї здорової, крепкої натури, що лишена без усякого діла, без усякого живішого інтересу до життя, сама в собі з'їдалась і попеліла, вибухала хіба надмірним безумним гнівом за леда дрібною причиною. В міру того, як ривка відвикала від праці, праця ставалась їй чимраз ненависнішою і тяжчою. Вона не могла пересилувати себе, щоб прочитати, аби одну книжку, хоч перед кількома літами тітка навчила була її трохи читати. Ну да, застелювала все перед її очима сірою, непринадною опоною, і вона ставала чим раз самотніша в світі, опадала чимраз раз глибше на дні тої пропасті, яку круг неї і під нею викопало багатство її чоловіка, і котрої ані вона, ані її чоловік не вміли заповнити ні сердечною любов'ю, ні розумною духовою працею.